walaa allohu rabbubbi qul yaa naas i'budu rabbakum alladhee khalaqakum wa alladhee tu'minuun wa huwa rabbul-kullaa walaa anaa 'abiduhuu wa walaa tuushiruu ka-dhabaa'a wa walaa tu'tahuu min fadlin wa walaa ta'tahuu bi-a'dhaa'a wa walaa tu'tahuu min shay'in wa laa tu'tahuu min fadlin wa walaa tu'tahuu min shay'in wa walaa tu'tahuu min fadlin wa walaa tu'tahuu min shay'in wa walaa kita dah syaratnya ke enam. Lepasnya kita berempat. Syarat keempat imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat panggil berjamah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam Dan makmum di belakang berniat mengikut imam Maka sah sembahyang sekalian makmum Dan mereka mendapat pahala berjemaah. Dan sah juga sembahyang imam tetapi ia tidak mendapat pahala berjemaah. Kelima Imam hendaklah merendahkan suaranya ketika mengacau doa iftitah Dan seperti hanya orang bersama yang sembahyang sendirian Dan hendaklah imam mendidikan suaranya Ketika membaca surah al fatihah Dan surah yang selepasnya pada semayang subuh dan dua rakan Yang permulaan daripada semayang maghrib dan isyak Dan begitulah pula orang yang semayang sendirian Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin Pada mana-mana rakan yang ditutupkan meninggikan suaranya dalam bacaan Dan hendaklah makmum menyertai imam yang meninggikan suara dalam bacaan Amin dengan tidak terkembangkan daripada okay. okay. Selamat so, malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Jadi Sekarang kita dah masuk bab, uh, Adab <coughs> Adab imamah Dengan adab kuduh Adab berjamaah okay, Jadi ada berjamaah Dekat sini Dan okay. adab Macam mana kita nak jadi imam Dia ada syarat Sebab dalam Islam eh, uh, <coughs> dalam Islam kita di satu macam konsep ya, eh, di mana kalau kita nak ke depan untuk jadi imam, kita ada certain set of uh, apa credential untuk kita jadi uh, imam. Tak boleh macam orang ke depan kerana dia nak ke depan tak. Mesti ada satu certain-certain cara dan juga ada di dalam sebab kanan tu, kitab Bidaya bidai Kaya ni adalah berkenaan dengan adab okay? dia bukan berkenaan dengan uh, Hukum Allah Subhanahu Wataala. So hukum nanti kita akan belajar tentang syarat-syarat jamaah. Tetapi one of the wonderful thing about this uh, buku eh, is Imam Al Wazali dia ada terangkan tentang apa uh, namanya? Dia actually ada pisah syarah untuk syarah ni. Imam Al Wazali dipisahkan kepada syarat-syarat untuk menjadi imam, syarat-syarat untuk menjadi makmum, dan ada syarat-syarat yang kalau kita nak jadi jamaah mesti kita ikut. Jadi an uh, um, apa? Jadi sebab tu Imam Muala Zahdi ada terangkan tentang aa, Perkara niat <coughs> Dekat dalam bab ni Jadi kerana selain daripada itu eh, Kenapa kita ke depan untuk menjadi Imam Jadi for example Ana akan wakilkan seseorang yang Untuk melakukan benda yang Ana bikin Orang yang Ana wakil ni mesti ada aa, apa ke, aa, Kemampuan seperti Ana Ataupun lebih betul tak Itu yang selalu kita Kita tak pernah nak wakil orang yang lebih rendah daripada kita jadi bahu itu yang maksud daripada kita mengimamkan seseorang okey jadi sebab tu ada syarat-syarat untuk menjadi imam dan syarat-syarat untuk menjadi makmum dan syarat-syarat ni eh untuk ikatkan solat kita solat imam kepada eh, solatnya makmum kepada solatnya imam sebab itu imam tak tak wajib bagi dia untuk berniat jamaah sebab dia yang diikuti jadi orang-orang yang enggak mengikut dia mesti ikatkan solat mereka dengan solat imam. Okey, tapi <coughs> sepatutnya Imam Mazri juga tu kan. Mereka kalau niat jama'ah, mereka untuk orang makmum niat jama'ah iaitu solat <coughs> saja apa sembang fardu maghrib billahi taala jemaah berjemaah ta Itu yang paling yang rendah. Jadi yang kalau kan sebagaimana kita belajar kemarin dekat dalam subjek ni tiga perkara yang kita wajib dalam solat fardu iaitu niat membuat pekerjaan iaitu usolli sahaja untuk pada kita okay. aa, niat fardu yang ketiga waktu waktu solat maghrib iaitu apa kita panggil aa, kita <coughs> spesifikasikan waktu dia. Okey kalau dalam sembang jemaah kita kena tambah. Okey berjemaah untuk makmum Okey. Jadi kalau seseorang itu mengikut Perbuatan imam Membuat Kalau macam ada orang semayang Dekat depan dia diikut ikut seorang ni Tanpa ada ikatan Tanpa ada niat Imamah Maka solat dia batal. Solat yang dia Orang yang mengikut ni batal Sebab dia tak niat jamaah Okey, <coughs> eh, Itu berkenaan dengan jamaah Jadi imam tak wajib jamaah Okay cuma ada syarat-syarat Yang makmum nak kena aa, Nak kena tahu Nanti kita InsyaAllah kita akan masuk Haa Jama'ah tu, Jadi semua aa, Semua terkumpul dalam satu bab Ok Ok sebab tu satu daripada Imam Ghazali punya satu syarat, syarat eh. Sebab Imam Ghazali tak terangkan sini Tentang syarat-syarat Macam mana orang tu menjadi makmum Nanti anda terangkan, anda tambah Nanti, dia, nanti orang tulis ni syarat makmum, <coughs> Ini syarat makmum, ni syarat imam Uh, sebab so nama uh, Imam Ghazali selalu dalam kitab-kitab dia kalau enterun sepun notislah Imam Ghazali ada banyak kitab. Okay, one of the beautiful thing about Imam Ghazali, Imam Ghazali dalam setiap kitab dia, dia ada bagi analogi ya. Lah, Analogy of and everything ya. Lah. Jadi bila time Imam Ghazali ber, uh, berbincang tentang masalah imam dan dalam bab uh, jamaah ni Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Wasit al-Jilid Imam Ghazali ada terangkan tentang uh, kenapa Kenapa ada syarat-syarat macam kita kan satu daripada syarat-syarat makmum dia tak boleh ke depankan imam dengan dua rukun fi'li dan kita tak boleh ke belakangkan imam dengan dua rukun fi'li. Jadi kalau for example imam tengah bikin sujud dia tak boleh tengah bikin dia tengah bikin aa, apa? I'tidal. Eh, Okey sebabkan dia ke belakangkan imam dengan dua rukun fi'li boleh batal semuanya Jadi Imam Mazni mengatakan bahawa kalau kita nak ikut imam kan kita tak boleh ke depan dengan dia ke depan daripada dia kalau kita ke depan daripada dia siapa yang diikuti siapa yang mengikut betul itu satu daripada dia lepas tu dia kata kita tak boleh kedepankan imam di dalam perbuatan kita sebab tu ada dua syarat dua rukun kita tak boleh kedepankan imam dengan dua rukun fi'li ataupun kebelakangkan dengan imam dua rukun fi'li kalau kita kebelakangkan dengan imam dengan dua rukun fi'li ataupun kita ke depan dengan Uh, imam dengan dua rukun fi'lih, apa hukum ni? Tak batal semayah Tapi kalau disengajakan haram Ok, nanti kita akan bantuan. Jadi satu daripada dia Dan satu juga, kita tak boleh kedepankan dengan imam Dekat tempat Kalau example, imam di sini Anda diri depan imam Sebab kalau orang tengok Siapa imam, siapa yang mahu Sebab tu satu daripada syarat Tak boleh kedepankan dengan imam di dalam tempat okay. Satu daripada syarat juga Kita tak boleh kedepankan dengan imam Dalam niat okay, Jadi imam kena takbiratul ihram dulu Selepas imam takbiratul ihram Allah Akbar Baru itu Allah Akbar Tak boleh seiring Dalam mazhab imam syafi'i Kalau kita seiring tak sah itu. Tak sah jamaah kita okay. Jadi itu satu daripada Cantiknya Okay jadi imam okay, Jadi ini daripada pertama satu okay? daripada Yang daripada Adab-adab pertama Satu <coughs> Dua Tiga Empat, lima, enam Tujuh Lapan Sembilan 14 ni ni semua adalah adab-adab untuk seorang imam jadi ni kita tengok eh daripada kita dekat wayan wil imam imamah imam sunat berniat imamah untuk mendapatkan pahala jama'ah nombor 4 betul Tak 4. jika dia tidak berniat imam berniat eh untuk menjadi imam maka sah jama'ah tapi dia tidak mendapat pahala Okey tapi manakala niat niat seorang makmum untuk mengikut imam adalah wajib. Okey. Ini semua ni adalah syarat-syarat adab-adab eh. ni different eh antara adab dengan syarat dah. Eh. Okay. ini semua uh, apa? Apa namanya? benda yang disunahkan untuk seorang imam. Okey, wajib suruh berdoa 50 tak tahu dan imam membaca iftitah, doa iftitah dengan doa di pertengahan kita kan, seperti mana anda datangkan nasrif is yes, apa a rejeki wahai ya lalilahi putra sama wajalla dan kasalahkan kena banyak ayat anda bagi mungkin okay. dan ini kita doa sendiri sendiri yang kita bila time mereka mengatakan bahawa apa membaca sesuatu dengan perlahan makna perlahan sini yang dia boleh dengar dengan sendiri dia jadi dia kena lafazkan tapi tak sekuat dia cuma boleh dengan yang aa, dengan lafaz yang dia boleh dengar dengan sendiri, je. okay? Satu dan juga tahu ha, sah. Sekarang tahu selalu orang kalau bila time jadi imam nak tidi sekarang tahu mubillah, dimanisian, tahu sunnah dia. Walaupun untuk imam baca pelan-pelan. Yang baca kuat berbulan dia adalah al-fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu okay, bila baca kuat. Tahu Walaupun dia sendiri imam makmum semua baca selepas Okay Okay waachar bi doa ifa bil fatihah wa surah subuh jadi kita apa meningkatkan suara eh di dalam di dalam bacaan fatihah dan juga di dalam bacaan surah di dalam semua ni untuk imam dan untuk uh, seorang yang baca sendiri ya eh. okey jadi subuh maghrib dengan isyak baca Kuatlah, kita baca ting kita, uh, tingkatkan suara Dan selain daripada itu Kita pelankan suara Dan ini hukum juga Sunnah untuk orang yang sepeng sendiri Ok Jadi selain daripada ini Semua baca pelan-pelan Makmum baca fatihah pelan-pelan Baca surah pun pelan-pelan Dalam semua keadaan Ok Even kat dalam solat maghrib Mereka baca pelan-pelan sebab kalau dia baca kuat jadi kita tak boleh beza mana satu imam mana satu makmum. Betul okay. tak? Dan dia mereka juga membaca kuat uh, bila mereka membaca amin eh. Okay, amin semua orang baca kuat. Okay, makmum pun baca kuat juga. Makmum pun baca kuat juga dan mereka sama baca amin tu sama-sama dengan imam. Itu adalah sunnah kerana ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa faqa wa wa faqa ta'minu ta'minu doa jadi maksudnya dia barang siapa yang solat amin ketika mereka membaca amin tu seiring dengan aminnya malaikat maka Allah kabulkan segala hajat sebab tu kadang-kadang kita tengok ada kadang-kadang orang -kadang, sebelum baca amin dia dia baca doa sikit kan. Itu memang a, amalan selalu amalan-amalan orang mana dia ahli tasawuf dan itu tak waris daripada nabi sallallahu alaihi wasallam cuma bagusnya amal itu cuma kalan <coughs> cuma ulama mengatakan bahawa kalau dalam keadaan tu baca doa secara pelan pelan dan diaminkan nanti semua orang aminkan doa. Hendaklah Ter imam berdiam sekejap selepas membaca surah al-fatihah. Untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna Dan mudahlah makmum mengambil penuang masa berdiam Imam ini untuk membaca surah al fatihah Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya Mendengarkan bacaan imam Dan makmum jangan membaca surah Kecuali bila, bila ia tidak mendengar bacaan imamnya okay. Jadi kan seperti mana anda cakap Kita ada 6 tempat yang mana kita ada apa berhenti eh? Sakta, kita pergi sakta ataupun kita ada pos eh, dalam solat Selain daripada tu Tak ada <coughs> orang langsung <So>, Ok <coughs> Jadi seperti yang anda Semua pos ni Dia punya kadar adalah Kadar Subhanallah Melainkan Antara amin Dengan surah Untuk imam Panjangkan kadar apa satu fatihah. least Satu fatiha Sebab Semua yang Sakta-sakta solat Yang enam perkara Yang kita belajar Last week Semua disunatkan Kadar subhanallah melainkan melainkan di dalam keadaan uh, apa pelah, uh, apa satu berhenti di antara amin dengan amin dengan waktu uh, seseorang membaca surah okey untuk imam kadar mereka berhenti kadar fatihah okey dan waktu itu imam, makmum baca Membaca je fatihah okay, eh jadi kenapa makmum baca fatihah waktu itu kerana mereka disunatkan kan eh? Mendengar bacaan surahnya imam Jadi kadang-kadang ni aa, Makmum Dengan diamnya mereka, mereka dapat pahala dia Okey Dengan diamnya mereka, mereka dapat pahala Okey Dan jangan makmum itu Membaca surah Okey, tidak baca surah Di dalam semua solat yang disunatkan Ia men, apa aa, Kan, kalau macam solat Solat yang Imam akan meningkatkan suara mereka Kan selepas dah berhenti Imam akan baca surah kan Betul tak? Okay. Makmum kat dalam keadaan tu Sebab ini adalah solat Maghrib, Isyak dan Subuh Jangan baca surah, makmum Makmum jangan baca surah Makruh untuk mereka baca surah Mereka disunatkan untuk mendengar Bacaan Imam okay. Melainkan kalau dia tak boleh dengar Sebab tu, imam, imam dia kata Melainkan kalau mereka tak boleh dengar kerana bising Ataupun kerana suara imam pelan Maka dalam keadaan tu Mereka baca surah Sebab mereka tak baca surah Kerana mereka boleh mendengar Dan dengan mendengarnya mereka Mereka dapat pahala Dan kalau mereka tak boleh dengar Mereka baca buat pahala Jadi setiap perkara dalam solat tu Tidak terlepas daripada pahala Melainkan di dalam keadaan yang kita sunatkan Diam ya dalam diam pun kita dapat juga mahal okay. ketujuh hendaklah imam jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih dari tiga kali dan jangan lebih ketika membaca tersyawud awal daripada perkataan Allah SWT ok jadi <coughs> imam sehingga mana nak cakap okay, imam kalau dia tidak tahu kan makmum ni ni satu daripada adab eh jangan lebih daripada t kali ya sebagaimana tadi kalau dia lebih kalau imam ter, makmum terganggu eh, boleh jadi haram Macam asal panjang salat seluruh. Bang. Jadi dengan terganggu ni makmum dengan sepanjangnya salat imam maka boleh jadi haram. Setuju kan? Dan ini actually ya, dia adalah satu syarat yang terlahir daripada syarat, aa, adab pertama. Sebab tu satu, satu daripada Adat pertama, imam Peringankan solat ni Itu syarat pertama Daripada peringanan solat ni, mereka Bataskan tasbih-tasbih Yang mereka akan baca Kepada tiga, angka tiga Tiga kali okay? Okay, Dan jangan tambah Dan jangan tambah Apa-apa Selepas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di tak awal Sebab tersyarat awal kan Kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Stop situ Terus kita naikkan Jadi, Kalau nanti tambah aa, Dalam mazid kita Kalau nanti tambah apa-apa fikir Ataupun kan kita tahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alaih salli ala salli ala Kalau nanti kita tambah tu Sunat suhlahui muka tu dah macam gambar lah. Dia betul-betul baca sampai habis. Toto stop. Stop juga imam. Contoh ah bagi mak. 2 minit ah stop. Kena tak kalau dia dia actually tak disunggutkan makruh bagi baca. Dan kalau macam dia baca terus tak batal sembang ni. Cuma dia panjangkan solat dia satu. Dari satu makruh sebab memanjangkan sembahyang. Dari satu makruh sebab dia membuat satu perkara yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makruh dia. Sebabnya nanti di, di, di dia tahu jambros, kita terpanjangkan. Jadi menghabiskan salat semata. Tak syahur awal satu. <tuh> <okay>. Sebab tu <tuh> ada ulama kata boleh batal semanya. <tuh> boleh batal semang. Sebab kenapa? Inti tambah rukun kauli. Satu daripada rukun kauli adalah tak Akhir Dan tasyahud akhir diwajibkan Di dalam tahiyat akhir Kalau inti tambah dekat sini Inti menambah Satu rukun kauli Rukun percakapan Seperti yang anak cakap, rukun ada tiga macam kan Satu daripada dia rukun Fi'li, iaitu rukun perbuatan Rukun kauli, itu rukun Yang percakapan, jadi satu daripada rukun Rukun kauli adalah fatiha Satu juga rukun kauli adalah tasyahud akhir Akhir-akhir dan satu dari Rukun kauli juga adalah asalam. As Jadi kalau inti tambah selain dia tempat tu ada ulama nak batal tapi kita memang tak tu mau dalam mau dalam mazat kita tak batal cuma kro. Isbat eh, tu isti stock isbat jangan buat tu sebab ada ulama mengatakan solat inti kalau inti tambah dan inti sengaja kan batu. dan tak tahu dan tak pernah tak pernah dengar yang orang tu tambah kala ada wandas dan kat sebab tak sebab kalau nanti tambah dia macam menambah satu rukun kawil. Dan penambahan dalam solat rukun eh. Ada khilaf ada berbeza pendapat. Tambah kalau nanti tambah rukun tambah rukun fi'li batal solat nanti terus. Okey kalau pendapat ni titik uh, bikin rukuk terlebih dia tak boleh tambah rukun tabii yang mana dulu. Sebab tu ada satu daripada yang nanti, nanti kita akan belajar dalam usul satu dua syarat perkara-perkara yang membatalkan solat adalah menambah rukun. Okey. Okey kalau kita tengok rukun kauniyah rukun juga. Dan ada ulama mengatakan satu daripada rukunnya, rukun ni rukun qauli juga. Menambah rukun qauli. Sebab itu dalam ulama mengatakan bahawa kan Uh, kalau kita dah dengar Apa namanya Kita dah baca fatiha okay? Kita dah baca surah dia, Dan <coughs> Selepas kita baca surah Imam masih belum lagi Buat Mukuh Betul lah Dalam keadaan ni Apa kita buat Ulama' mengatakan bahawa uh, Sunatnya diam Ada ulama' mengatakan bahawa Kita sunatnya zikir Ada ulama mengatakan bahawa Sunatnya diam Ada ulama' Dan tak ada pun ulama' mengatakan bahawa Itu repeat Fatiha Sebab kalau inti repeat Fatiha hukum makruh. Sebab kenapa inti menambah Rukun Kauli ha. okay. Sama juga macam for example, Orang cakap Dekat dalam rukun dia baca Fatiha Tapi dia dah baca Fatiha Sempurna Apa hukum kalau seseorang itu Nambah Fatiha Dekat dalam merukun Salat dia sah-sah Okey. Cuma sekarang kita kata, IT buat satu perkara yang makruh dan ada sekelas sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau IT tambah rukun qauli ni dekat dalam selain daripada tadi, apa hukum dia apa? Dan. Jadi, sebab tu ulama mengatakan bahawa kita jaga hilaf-hilaf ni supaya semain kita sah dalam semua sah. Okey? 8 Tandalah imam jangan membaca selain daripada surah Al-Fatihah pada dua rakat yang terakhir pada semayang tiga rakat atau empat rakat Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tersyawud akhir selepas ia membaca tersyawud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah SAW okay, Jadi ini ini semua adalah untuk makmum, untuk imam dengan orang semayang sendiri yang itu mereka Meringkaskan baca mereka untuk Fatihah dia Baca Fatihah untuk rakan yang dua terakhir Rakan ketiga dan rakan keempat Al-Fatihah okay, rakan ketiga untuk Maghrib okay, Dia subuh tak ada rakan ketiga okey Jadi rakan ketiga Ataupun rakan ketiga dengan keempat Untuk imam dan untuk yang semang sendiri Baca Fatihah saja Itu yang disunat okay. okay, Jadi dalam keadaan ini Kalau seorang eh, Dia melakukan super, baca surah apa hukum dia? kat sini kita tak kata makruh, kita tak kata makruh, tapi hilaful aula, hilaful aula itu adalah menyalahi keutamaan dia menyalahi satu perkara yang afdol dia meninggalkan satu perkara yang afdol sebab tak pernah warid daripada Nabi SAW baca perhatian ini hukum dia untuk imam dengan makmur tapi kalau dia baca tak batal semain dan tak makruh. Sebab bacaan surah fatihah, seperti mana anak cakap Adalah satu sunat hai'at Satu sunat hai'at Ini kalau inti buat Kalau inti tak buat pun tak berapa Dan Kalau inti langsung macam Tadi ada terbaca surah dalam merakat ketiga Sekarang kena sujuat sahwi Batal sebenarnya ini, ya? Sebab surah adalah satu perkara yang Tergolong daripada sunat hai'at Tahu kan kemudian anak bilang Sunat terpecah kepada dua Sunat Ab'ad Dengan Hai'ad Sunat Ab'ad Cuma dua saja Kunut dengan Tasyadud Akhir Dan kalau kita tinggalkan kunut Ataupun kita tinggalkan apa Tasyadud Akhir Ini Kita boleh Apa Bayar Ataupun kita boleh Redeem eh Dengan dengan Sujud sahui Selain daripada itu Sunat-sunat yang dalam salat Yang banyak-banyak semua Doa iftita Okey angkat tangan apa lagi kita baca al-99 dengan syaitan baca surah baca tasbih kalau kita tinggalkan atau kita tak buat tak kita tak boleh <coughs> apa balasnya dengan surah sami kalau buat surah sami kemudian tinggalkan batal sembah sama juga macam tadi okey kalau dia, dia buat dia baca fakiat baca surah dekat dalam rakaat ketiga okay. kita cuma dia mengatakan bahawa dia meninggalkan satu benda yang utama kerana dia sengaja atau tidak sengaja walaupun walaupun sengaja walaupun ni kalau tidak sengaja kalau tidak sengaja pun tak tak sunat pun bukan kerana dah layat tak tak tak sebab dalam dalam ibadah kita tak boleh buat satu perkara yang tidak pernah Rasulullah sallallahu Jadi kalau para sunat kalau ditinggalkan bukan satu perkara yang disunat Disunatkan untuk sujud sahwi Nanti kita akan belajar tentang perkara-perkara yang Disunatkan sujud sahwi Selain daripada perkara-perkara yang 4 nanti kita akan belajar Itu tak disunatkan langsung Untuk sujud sahwi Malahan barang siapa yang sujud sahwi Untuk ke, selain daripada 4 perkara Yang nanti kita akan belajar nanti kita belajar. Selain daripada perkara-perkara itu Solat dia akan jadi batal Dia akan membatalkan solat Ini semua seperti mana nak cakap uh, Bacaan surah tidak disunatkan untuk makmum Ataupun untuk imam Dan juga orang yang solat sendiri Malahan Manakala pula untuk hukum orang yang uh, Makmum Kalau dia sudah habis Fatihah Kan dekat dalam sini kan Dua-dua imam, imam dan makmum baca pelan-pelan Angkat 3 ke 4 jadi kalau dia dah baca Fatihah imam masih belum lagi rukuk dalam keadaan ni dia mereka disunahkan baca surah. Okey dan satu daripada adab juga janganlah berpanjang-panjang di dalam rakaat kedua yang eh, ketiga dan keempat ke atas kaum ataupun ke atas makmum-makmum Andalah imam berniat ketika Memberi salam Itu akan mengucapkan salam kepada ahli jemaah Dan ahli jemaah pula berdua Salam mereka itu menjawab Salam jadi okay. Satu daripada syarat juga Bila time Imam Melaku ni adab Ini bukan satu perkara yang macam Nanti kena bikin Nanti nanti disunatkan Bila time Nanti keluar daripada Semayang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru kita pantai. Jadi Beli Taman Intin buat begitu ya eh. Beli Taman Intin beri salam Intin niatkan semayang salam Intin Satu keluar dari semayang Satu keluar dari solat. Yang satu, satu adalah memberi salam kepada makmur wabarakatuh Di sebelah kanan Intin Dan mereka juga Beli Taman Intin beri salam kedua Salam yang kedua Which is adalah sunat bukan satu perkara yang wajib, okay? Yang perkara rukun fi'li yang wajib untuk intiman lakukan adalah uh, apa? Salam yang pertama, salam kedua adalah sunat. As nanti Assalamualaikum warahmatullah. Dan tidak tak ada ikat, boleh. Cuma inti tinggalkan perkara yang sunat. Okay? Jadi satu dia perkara. Kalau nanti bikin solat uh, tas. Apa, uh, salam yang kedua niat dua ke atas memberi salam ke atas makmum-makmum yang di sebelah belakang dan kanan eh, dan sebelah kiri ya okay. jadi bila time makmum pula bila mereka memberi uh, menjawab uh, memberi salam mereka niat dengan jawab salamnya gitu okey contoh dia assalamualaikum dia jawab assalamualaikum tak semestinya waalaikumussalam itu waalaikumussalam tu kalau dia tengok assalamualaikum itu terbalikkan dia waalaikumussalam jadi timbuh niat dengan assalamualaikum dia. dengan assalamualaikum jawab kata salamnya imam selalu selalu orang cakap oh nanti kena jawab waalaikumussalam tak orang ni cakap dengan dia assalamualaikum balik pun itu adalah kalau dia niatkan dengan lafaz tu jawab salamnya setiap lafaz tu menjadi satu jawapan bagi salam dia tak semestinya mesti waalaikumsalam. Okay, cuma kita terbiasa dengan waalaikumsalam. Okey. Sebab, sebab tu dalam terjemahan nanti nanti juga dan mereka berniat apa? Dengan salaman mereka itu mencawab kan? dengan salaman mereka itu <coughs> jawab ke atas imam. Kan? Takkan mereka baca Waalaikumussalam mana dia? kita tak pernah dengar orang keluas orang tak tak mereka Assalamualaikum sebab kalau ini tengok ya, eh. tengok afas Assalam Assalamualaikum orang mulakan dengan Assalam Assalamualaikum okey Assalamualaikum nanti terbalik kan dia Alwaalaikum salam semua terafas sumit itu balikkan. Jadi ini pun boleh menjadi jawab salam juga Waalaikumsalam ataupun assalamualaikum. Sebab makna dia sama. Kalau nanti tengok kan mali dia sejahtera ke atas kamu, kita jawab apa? Kan? Dan dan ke atas kamu juga kese, kesejahteraan, betul tak? Okay. Ek sama je bila ente cakap dan uh, orang cakap Assalamualaikum Dia cakap Wassalamualaikum Boleh Tak salah apa -apa. Okay? Dan hukum salam ni Actually banyak eh? Jadi Nanti aku tak tahu Sini dia hukum dia Tapi ya, dalam kitab Dalam kita kita berikan hukum kan, Tentang Salam Jadi Orang seorang fikir uh, Kan dalam cerita-cerita So kita tengok macam uh, Lelaki kan lelaki alih dia perempuan Pembanding sorang-sorang Dia bagi Selamat Dia cakap Assalamualaikum Kalau dia cakap, Tak jawab Haram Betul tak Betul tak dia cakap Kalau tak jawab, jawab Jawab salam wajib kan Actually eh Dalam syariah Kita ada tafsir Tentang perkaraan Soalan ni Okey Okey Jadi satu daripada dia Dalam keadaan ini eh Kalau Kita tahu niat dia Lelaki ni eh Untuk mengatal Ataupun apa-apa Ulama' mengatakan Tak wajib sebenarnya. tak Bukan Apa Tak wajib jawab salam Sebab bila seseorang lelaki Memulakan dengan memberi salam Ke atas wanita, itu adalah satu hukum Hukum ni adalah makro Sebab yang bila diwajibkan Menjawab salam Bila salam yang diberi itu Salam yang sunnah Faham tak? Jadi kalau Faizah Apa ni? Satu perempuan masuk dalam Assalamualaikum Untuk kita seorang, ada ulama Mengatakan bahawa kalau uh, apa? Terlepas dari fitnah sunat jawab, buat <coughs> wajib jawab kalau tak, menjadi haram Eh, jawapan kita boleh menjadi haram Jadi ada hukum dia, bukan orang cakap Bukan selalu orang cakap, tak jawab salam pun Haram, betul lah Kan, wajib jawab salam, wajib Tak semestinya, dia ada hukum Penjang okay. Sebab pemain orang tanya Pasal hukum ni oh, Tak semestinya Pasal perempuan dengan perempuan yang disunatkan Lelaki dengan lelaki okay, so Kalau lain jenis, dah Hukum lain. Ini ada ada perbahasan ulama tentang masalah ya. Okey. Okey. Ke-10, hendaklah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya dan hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya dan jangan ia menoleh ke kiri atau ke kanan. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal. Dan janganlah ada di kalangan para makmum lelaki-lelaki itu, orang yang bangkit menikahkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya. Semua sunat. ya. Satu daripada sunat dia <tuk> adalah selepas semayang, dia duduk sebentar. Duduk sebentar untuk selalu... Ini ada hadis ya. Bahawa Rasulullah SAW, Allah SWT, SAW, SAW, SAW, SAW, SAW, SAW, SAW, SAW, SAW, buat tiga ngen dengan Rasulullah. Ada hadis tak Rasulullah baca selepas ni. Jadi makmum dengar dan baca juga. Jadi ada sebab tu ada ulama-ulama uh, ada ulama, ulama, mengatakan bahawa sunat bikin macam ni. Okey jadi kan dia kata bahawa mereka menghadap a uh, makmum kan? Jadi ada kan kadang-kadang orang tak tahu macam mana ni. Kadang-kadang ada imam bikin muka mereka sebelah kiri imam. Eh kanan mereka kepada makmum, kiri kepada aa, Mihrab, betul tak? Dan dalam kitab ni dia kata kita menghadap makmum betul tak? Ini ada dua riwayat ya, eh? dua riwayat yang berbeza dan imam boleh bikin dulu, faham tak? Jadi ada ada ada kadang-kadang Rasulullah SAW menghadap makmum, Okey? Ada kadang-kadang Rasulullah SAW menghadapkan kiri kanan ini kepada makmum Mihrab Kahki, ha, pucil, dan mengadak sana. Okay, itu ada satu riwayat juga dalam sejarah di sasurullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nanti dapat Imam malali apa pandang kah oh, ini? Imam tak bikin cunak, tak ada riwayat, ada riwayat, okay, <coughs> ada dua riwayat. Okay, jadi ini semua kalau ia buka di dalam Hujrah nabawi ya, dalam bukan di dalam masjid nabawi. Kalau dalam Masjid Nabawi jangan belakangkan makmum, cuma pandang sini sebab kalau itu semain seperti Qurantis dekat dalam masjid Makam Nabi dekat sebelah kanan. Satu terkena Yang dah. Jangan kebelakangkan. Semanti akan belakangkan. Dia akan tepikkan Nabi. So tinggin dalam. Gini kalau kat dalam Masjid Nabawi. Ini pun dengan syarat kalau kat belakang, kalau menghadapkan Imam Imam Waziri ikut riwayat bahawa pandanglah pandang kepada makmum ni kalau tak ada kat belakang perempuanlah kalau tak belakang tapi sekarang alhamdulillah semua ada tidai betul tak ada sekarang tak ada masalah okey jadi jadi tak ada masalah sebab tu uh, apa ya? <coughs> tak tak pada anak macam kalau tak kena ketiga perempuan sebenarnya sebab okey okay, dan satu dan, dan satu juga Sunnah dia adalah Makmum-makmum Jangan tinggalkan tempat mereka Melainkan imam tinggalkan tempat dulu. Itu dari satu daripada Sunnah bukan wajib Sunnah so, Kalau nanti rushing Nak minta mana-mana Boleh pergi Terima kasih okay. Ada soalan apa-apa tak Ini semua ada adab Ini semua sunat-sunat Sunat-sunat Seseorang yang menjadi imam, itu semua sunat sunat ni. Okay? Jadi imam kalau nak jadi imam inti disunatkan ataupun adabnya adalah inti mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ni yang jiranku dan yang semua. Okay. solat sunatlah maksudnya ah, solat maghribnya nanti berada di tepi atau cari untuk solat. Okey tentang berkenaan dengan a uh, uh, pindah tempat eh. untuk untuk kalau eh, nak baca doa dengan bacaan tu ada satu hadis Rasulullah sallallahu bersabda eh jangan tinggalkan tempat ini eh, sampai imam makmum. Sebab tu imam wali kata jangan tinggalkan tempat ini eh, bila imam dah beredar dari tempat ni itu adalah sunat. Jadi cuma bila time solat sunat selepas dah baca doa semua memang disunatkan untuk pindah tempat. Intikal tempat. Jadi kalau macam ente semain di spot jangan semain kat spot sini dia sunat. Semain tempat spot lain. Apa tempat lain sebab ada satu hadis Rasulullah sallallahu bersabda juga sesungguhnya tempat yang ente semain ni akan disaksi untuk ente di hari kiamat. Su so, ulama' dari situ ulama' mengatakan bahawa kita banyakkan tempat-tempat kita semayang Supaya tempat-tempat ini -tempat akan menjadi saksi ya lah. so, bukan tempat, banyak-banyak tempat Itu yang kita nak ya? okay. Memang itu yang Itu nak Okay, terus Dan hendaklah imam bangkit daripada tempat berikutnya menuju ke sebelah kanan atau kiri Tetapi menuju sebelah kanan itu adalah yang terlebih after jadi di jalan Ini <coughs> kalau ni pun kalau tak ada tempat macam <coughs> kan ada bilik imam kan dekat depan ini kalau beri dalam kalau beri dekat tempat sembahyang okey tak tuliskan nombor berapa eh tepi nombor 11 ke 11 <coughs> janganlah imam fokuskan dirinya untuk <coughs> membaca khutbah dalam serayan sibuk okay, satu daripada satu daripada Adab juga eh? adalah imam jangan khususkan doa untuk diri dia je. Jadi kan Allah mahdini fiman hada wa fiman 'afait. Tak kita boleh tahu eh kalau baca orang, orang bahasa eh? kita tahu bahawa kalau imam ni belajar atau tak dengan bahasa bahasa Arab ya. Jadi untuk imam sunat ni jangan baca Allah mahdini fiman hada. Allahumma hdina fiman hada wa fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait. Kalau kita baca sini Allah hadi ni iman hadi ya ma'rifah ni fi brafa wa tu wala ni fi mentawallid hari ni fi Okey. Jadi kalau imam semua tambah alif ah. Okey. Untuk imam. Dan ia Ini ha, ni ada penting sikit eh? Dan ia <coughs> membaca kuat-kuat eh, Di dalam bahasa bacaan kuno dia. Okey. Daripada yang awal Maka hendaklah dia berdoa dengan lafaz Allahumma dina fi man hadait Wa'afina fi man afait Wa tawallana fi man tabadait Wa lana fi ma'atait Wa tina syarallah Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kulut Dan para makmum hendaklah mengamirkannya di belakang Dan janganlah mereka mengangkat tangan ketiga berkulut Okay. Sekarang kalau orang Salafi baca ikut kitab bidai judai dia suka Ya. Okay. Tapi apa nak anak cakap kat Lafaz yang tadi dia kata, ini semua waktu-waktu ni imam makmum makmum baca amin. Amin amin. Dan Imam Ghazali cakap jangan angkat tangan gitu. Kan? Okay. jangan angkat tangan. Ini pendapat Imam Ghazali ya, bukan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i Angkat tangan. Okay, jadi inti kitab ini pendapat Imam Muazzali sendiri. Ini pendapat sendirian. Bukan pendapat mazhab. Pendapat mazhab yang yang betul adalah, dia angkat tangan. Ha, Anda satu dari kenapa Imam Muazzali kata eh kenapa tak angkat tangan? Sebab dia kata tak ada riwayat. Bahkan Imam Nau dalam kitab dia mengeluarkan riwayat bahawa sahabat-sahabat mengangkat tangan mereka ketika nabi berkhutbah dan ini menunjukkan kepada sunnahnya mengangkat tangan di dalam solat dan luar solat saja. Huh. okey ada ada hadis ah okay. dan hadis ni eh ada bila eh, ada di dalam kitab syarah kepada kitab ni Penjelasan bagi kitab ni Kerana kita ini semua, yang kita baca ini semua ada namatan Dia ada syarah bagi kitab Lagi bertebal lah Kalau ini dah tebal lagi Dia ada lagi syarah Untuk kitab ni okay, Dan dalam situ dia mereka ada Terangkan tentang lafaz, hadis Untuk mengangkat tangan okay. Kemudian Para makmum dan meneruskan bacaan sendiri sendiri lafaz surah hingga ke akhirnya iaitu fa inna katati walay yudha jadi apa yang sebelum fa inna katati semua baca dengan kita makmum semua amin kalimat belainkan apa di dalam selain daripada selepas fa inna katati walay yudha alik fa innahu la yazilun walaihi la yanzulun alik jadi mereka juga baca, eh? baca, mereka baca apa secara pelan eh hmm? Imam baca pelan juga. Nastawilka, hmm? nastawilka, Imam baca pelan. Ya? Ah, ha, so, baca kita nastawilka waktu break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan, kalau dalam keadaan itu juga, kan nastawilka waktu itu, boleh sallallahu alaihi wa sallam. Okey, yang kadang-kadang tu imam pun makmum pun amin dengan dia. Amin dengan dia. Itu okay. okay. okay, cuma dalam solat dia ada uh, ulama mengatakan kadang-kadang kadang kadang kadang. tak disunatkan cusuk muka. Cusuk muka sunat luar solat. Okay. Sebab tak ada hadis menunjukkan bahawa Rasulullah SAW alaihi wasallam ataupun sahabat bikin satu muka selepas doa. Okey, selepas doa dalam solat dalam kunutlah ketika dia. Eh. Okey. Ada soalan apa tu eh? Tentang kada In, ini semua, insyaAllah, nanti orang akan belajar lagi tau Tentang syarat-syarat ni dia dalam, Kita ada bab bab khusus untuk hmm. Dalam safina So, ini semua adab sebenarnya lah, di suka, ini kitab adab lah Sebab tu, insyaAllah, kita akan sekejap lagi, kita akan baca Safina setiap untuk syarat-syarat berjama'ah Jadi, aa, Dia Satu benda yang, apa, kita dah belajar ni Dia masuk selera adab-adab Apa syarat-syarat makmum dan syarat-syarat imam okay, Terus 12 Janganlah makmum berdiri sendirian Di belakang sah Tetapi hendaklah yang masuk ke dalam sah Atau yang menarik seorang makmum yang ada di hadapan Ok, ini sekarang dah masuk Apa? Adab-adab untuk seorang makmum Tadi Ada sebahagian daripada dia Kan? Sebahagian daripada dia adalah adab-adab makmum Yang lain Dari nombor 1 sampai nombor 11 Yang kita baca Itu adalah adab-adab untuk imam Ok daripada sini semua ada ada makmum. Pertama adalah makmum jangan berdiri sendirian di dalam satu saf. Okey. Kalau dia dekat belakang satu saf, tarik satu orang untuk berdiri dengan belakang. Okey. Dan tarik ni eh, dia tak boleh tarik selepas uh, tak boleh tarik sebelum ni tadbir to ihram. Sebab kalau nanti tak tarik sebelum waktu tadbir to ihram ni dah ganggu orang sembah. Selalu uh, ada ulama kata haram tapi makmum dia tidak Allah Akbar Orang dia tepuk Dia orang belakang Tolak okay. uh, Lepas tu Kenapa eh Mereka kata satu dia Bila adab Jangan diri sorang eh Sebab uh, Mazhab Imam Ahmad Diri sorang dalam Satu sah eh. Kan Kenapa nisab Kalau macam dah Dah dua Ataupun tiga sah tau. Kalau sorang Kan first kali Dia semayang Makmum kat sebelah sini Datang dari satu makmum Dia akan berada di sini di depends Imam ke depan Ataupun makmum Belakang Kalau imam ke depan Dan nah, makmum sambung Okey Jadi Kalau Kalau orang yang ketiga datang apa Di di belakang imam Tepuk Dia dah semayang kan Allah Akbar Tepuk ha, Apa bah Bahunya Yang sebelah kanan Jadi bila tembih Belakang orang makmum Sebelah kiri Dia akan tahu dia dudukkan, faham, okay? Ada ulama, ada ulama, tapi itu bukan masalah. tepuk dulu, okay. okay? Ada ulama, tapi yang sunnah itu satu-satu. Dan tepuk-tepuk ni semua, kalau selepas itu, itu tanggulah tuhiram Bukan yang tidak masuklah. Allahu Akbar, tata, tata, Allah Akbar baru tepuk. Janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatan atau menyamai nya. Maka hendaklah ia terjemudian daripada imamnya. Maka janganlah makmum rukuk sebelum imam sampai kepada tak rukuk dan jangan makmum turun sujud sebelum dah imam terjajar di atas lantai. Ini jadi syarat kita akan bincang dalam bab jamaah Kita, kita buka Bab sakinah je Bab jamaah Kalau kita saya page 30 Anak tak tahu kita berpiksa kita, okay, kita baca syarat jamaah tu dulu Baru kita baca tentang mana satu Adab syarat-syarat Anak nanti Anak bagi ya, eh. Anak dah tulis tentang adab Syarat-syarat makmum dengan syarat syarat imam okay. Kibab solat jamaah Syarat-syarat jamaah ada Sebelas solat imam tu batal lah jadi dia mesti yakin bahawa imam dia, solat imam tu tidak batal lah. jadi dia dia kena yakin bahawa imam dia terkeluar daripada tak ada hadas besar ataupun ada kecil sebab kalau dia tahu kan, mm. kalau dia tahu dia akan, <coughs> solat dia tak sah Okey, kalau imam solat tak sah makmum pun solat tak sah jadi for example, kalau selepas dah solat okay, kalau selepas dah solat dapat tahu bahawa apa imam dia hadas kita kena pipit balik solat. Okey oh. sebab tu satu daripada syarat dia inti tidak boleh tahu imam hadas ataupun selain daripada okay. itu. Kedua, orang tidak boleh mengiktikadkan wajib Salatnya imam. Wajib macam ni kod solatnya imam. Eh maksud dekat sini ya eh, adalah satu daripada syarat-syarat makmum juga dia kena berdiri <coughs> dekat beritikad ni adalah kita percaya eh, bahawa imam ni tak wajib qada kat atas dia. Tak wajib qada atas dia. Maksud dia kalau imam solat eh, dan solat yang imam bikin ni, Wajib ke atas imam tu Kotak semangat ni balik Ataupun kotak makna kat sini repeat balik Kena buat balik solat ni Dalam keadaan ni tak boleh Kita ikut solat imam ni Sebab solat imam ni tak sempurna Dan dia kena, sebab tu dia kena Repeat balik Dan kan seperti mana nak cakap Solat imam mesti sempurna Baru sempurna solat makmum-makmum Sebab kan kita ikatkan solat kita Dengan solatnya Imam kalau imam ni solat tak tak sempurna solat kita pun tak sempurna sebab tu satu daripada syarat ni kita mesti tahu bahawa imam solat yang imam bikin tak wajib atas imam qada eh, qada maksud qada kat sini ditulis adalah apa ulangi balik solat dia ulangi solat satu daripada keadaan eh okay, keadaan di mana imam ni kalau solat wajib untuk dia solat tapi dia kena contoh balik adalah bila tanah dia tak ada tak ada tanah tak ada air sebab Quran bilang fakir taqwa tapi kalau imam sembahyang tak ada sebab dia sembahyang hormat waktu ah, tu dan dalam keadaan hormat waktu dibaca apa eh apa tertulis apa pula kan kalau kita sembahyang tak ada air tak ada ah, tanah kita dipanggil sebagai solat orang yang Hilang dua sumber Untuk membersih Untuk membersihkan diri kita Dalam keadaan ni Mereka wajib semangat kan, Kalau kita tak ada pasir, tak ada air Wajib semangat okay? Tapi kan kita kena ulangi balik solat Dan dalam keadaan ni Tak boleh seseorang Ikut solat dinti Sebab dalam keadaan ni solat dinti tak sempurna Dan Takkan kita nak katakan bahawa imam makmum-makmum Yang kalau mereka ni, solat mereka Sempurna Nak ikatkan dengan solat imam Yang tak sempurna Sebab tu, sebab, sebab tu kalau nanti tengok Tapi rojik, solat kita ni Sempurna Tapi solat imam tak sempurna Okey. Sebab tu anda cakap Kita akan kedepankan Seseorang untuk mengimamkan kita Dengan keadaan imam ni Lebih baik Ataupun sama dengan kita Ha. Sebab tu dalam ini Solat dia tak sah Sebab ikatan dia tak kena Sebab solat ini Lagi bagus daripada solat imam ha. Ha. Okay. First charat pun sama Sebab imam hadas kalau imam hadas, inti tak ada hadas juga. Bila tak inti ikatkan semayang inti Dengan solat imam Maka dengan secara Tidak langsung, solat inti pun menjadi Tak sah sebab inti ikut Orang yang tak sah sebab minta-minta solat akan Connected dengan Ataupun ter, terikat dengan solat ni Imam Sebab tu tak sah huh. Itu logik dia Okey, Yang ketiga Imamnya tidak jadi mahmud okay. Macam mana nak tahu imam tak jadi mahmud Maksudnya minta datang Dah habis banyak. Minta tengok masih ada 2-3 orang lagi meh. Jadi okay. ente <coughs> ente tengok selesa okay, ente ni orang dah dekat. Jadi satu daripada syarat ente nak jadi imam. Saya eh, nak jadikan seseorang imam ente. Imam ente ni bukan satu makmum kepada imam lain. Jadi tak ada dalam gambaran ni macam mana? Contohnya ni Ali. Ali tengah semayan selepas dah, dia masuk bukan? Eh? Dia lepas tu dia kena bangun. Okey, Ahmad pun kat sebelah kanan pun nak kena bangun tapi selepas pak bangun ni kan Ahmad niat untuk mengikut Ali okey, boleh dalam keadaan tu boleh tapi datang satu orang dia nak spam okay, jadi dia tepukkan Ahmad Ahmad dalam keadaan ni kena buat something yang tunjukkan dia tak boleh ikut Ahmad sebab Ahmad adalah makmum kepada Ali ini yang dia kata kat situ sebab tak ada kita tak ada macam dia ada string panjang macam kita tadi Okay jadi imam ni ikut imam depan imam depan ikut imam belakangan tadi dia imam satu makmum banyak boleh Okay tak ada macam imam ni dia pilih first imam, kita pergi imam yang ni oh, actually dia ikut imam ni satu ke depan tak tak tak, tak, tak. okey dekat tu apa kita tak ada macam ada string ataupun chain imam tak ada Okay ada boleh digambarkan kalau macam seorang ni ikut lelaki lima, boleh boleh gambarkan For example, permulaan solat dia, okey, anda gambarkan. eh Ni pun boleh, eh. boleh menjadi satu hukum juga. Okey, for example, Ali Masbuk ni sempena empat rakat. Okay, Ali Masbuk tinggal beberapa rakat, dia tinggal satu rakat. Jadi selepas imam dah salam dia bangun. Okey, jadi datang satu orang ni, okey, datang dia ikut Ali. Selepas dia ikut Ali Dia tinggal lagi beberapa raka'an Yang mazbuk tadi Tiga raka'an eh? Selepas tiga raka'an ni Dia actually dah semayang sendiri Betul Jadi dia nampak uh, apa Kasim kat sini okay, Kasim pula Bila time dia Daripada solat pertama ni Dia tinggal Dua raka'an Jadi yang mazbuk tadi ni Boleh ikut Kasim okey Lepas Kasim habis Dia tinggal berapa raka'an lagi Dua raka'an lagi kita gambarkan lagi ada satu orang bila dia ikut solat imam yang pertama dia tinggal lagi tiga rakaat jadi dalam keadaan ni selepas ni semua selepas dia habis daripada makmum ni dia boleh ikut imam ni imam yang apa dia boleh memperimamkan seseorang okey dan ini sunat lah. supaya solat dia okay, sebab kenapa ini disunatkan sebab jadi solat dia dia tak jadi sendirian walaupun kita hukumkan solat dia jamaah tapi dia tak berjamaah secara secara apa, hisi secara fizikal ni lah. sebab dia cuma ikut imam dalam rakyat lama yang lagi tiga, sendirian, walaupun kita katakan solat dia dapat pahala jamaah dapat dua, tiga, tapi kan, just imagine orang yang solat dia daripada pertama sampai akhir tu, dalam keadaan jamaah terus, dengan orang yang rakyat pertama je jamaah, mana lagi bagus ulama mengatakan yang, yang pertama dia sebab dia berjamaah daripada pertama. Jadi daripada semua rakan, Jadi dalam keadaan ni dia boleh. Kira imam dia banyak. Dan ini sah ya sembang dia, sah dan dapat pahala jamaah. Apa? imam tak gabaranan. Eh. Ini boleh. Tak tak tak tak tak tak, tak. membantahkan saya. Okey, saya dikena katakan sikit masa dia kena jaga semua syarat-syarat nanti dia akan terus dia akan apa sebutkan kena ikut semua syarat-syarat <coughs> mesti penuhi semua syarat-syarat makmum semua syarat-syarat jamaah Nanti semua jadi jadi dia kena yakin bahawa solat imam yang kedua atau yang ketiga tak dia bukan bermakmum kepada yang lain ataupun dia ada hadas ataupun dia tak wajib qada kata speaker semua kena ikut syarat-syarat mesti ada kat dalam interest. Okay, ah keempat imamnya tidak ummi. Orang ha. yang tidak bisa membaguskan bacaan Fatihahnya sehingga merubah makna. Okey, satu daripada dia okay, Ini penting ya. Sebab kenapa? Logiknya bila imam makmum, okey, makmum tak dia qari. Kita panggil qari lah. Ummi adalah orang yang tak boleh ya sinul harfun min huruf Fatihah. Adalah seorang yang Satu Dia tak Tak boleh sebut Satu huruf daripada Huruf Fatihah ni dengan betul Dengan makhraj yang betul Okey Dalam keadaan ni Kita panggil dia sebagai Ummi Kalau seseorang imam Satu dia syarat dia Dia tidak boleh Ummi Sebab kenapa Kalau makmum dia Bukan Ummi Maknanya makmum dia lebih bagus daripada Imam Sebagaimana nak jika imam mesti bagus vibramu ataupun setara setaraf dengan makmum mungkin okay, dalam keadaan ni tak, tak tak boleh ya. dan kita tak boleh ikut imam yang ini dan satu daripada dia adalah kita, kita tahu ya, imam kita for example ya rak dia dengar rak dia seperti yang macam dia selalu kata rak dia basah ataupun rak dia macam lap betul tak lah. Dan ini kita dalam bahasa lain kita bagi lah Okey, nanti boleh terjemahan dia sebagai pilatlah. Okey je. Jadi tak tak boleh eh. Kalau kita boleh kita boleh baca kita bukan bilat dan kita nak ikut imam. Okey. Maka uh, maka tak uh, maka tak tak boleh kita tak boleh ikut imam ni. Kalau kita tahu bahawa imam ni tak dia kita tak sah solat kita. Imam bagi solat sah. Kita mesti kita mesti solat dia tak sah. Okey. Okay, melainkan, melainkan Kalau makmum pun Memang dia Tak boleh Menyebut, dia pilih like macam imam okay, Kalau Faizah Imam dia tak boleh rock, dia pun tak boleh rock dia Walaupun dia berubah Dia pilih rock, macam walaupun dia pilih rock Dia pilih rock, bila time dia tukar huruf Dia pilih rock lagi bagus daripada imam dia Tapi dua-dua pilih like, rock Boleh ikut dalam keadaan tu betul dan juga kalau dia sama setara, okey ataupun lebih. Ah. cuma sekarang kadang-kadang kita tengok imam-imam kat masjid kadang-kadang dia ada pelak dan kita kita tengok bahawa kadang-kadang imam-imam ni adalah imam-imam yang apa kagih imam-imam yang pandai pandai agama, jadi eh. kadang-kadang mereka adalah orang-orang solihin. Jadi ulama ada mengatakan Ini adalah pendapat yang lemah dalam Mazhab kita Ia mengatakan bahawa kalau seseorang itu alim dan dia memang tak boleh kuruf ni, maka kita boleh ikut Imam bilang dan sah seperti itu. Dan sebagaimana sikap ini adalah pendapat yang lemah. Okay. Ni ini ni pun kalau macam for example untuk kita jaga hati Imam. Makmum tidak berada di muka itu. Kemudian pula, apa tidak berada di muka itu. Okey. imam maksud dekat sini eh. Al-lay tataddam al-imam fima fihi itu tidak satu daripada itu eh, ni terjemah dia tu. Terjemah betul. Jangan ke kedepan dari imam. Okay. Jadi satu daripada dia tu cakap makmum, satu daripada dia, dia tak boleh ke depan kan? Dia tak boleh depan daripada imam Kalau dia depan daripada imam kan, Dia bukan makmum Sebab makmum kita panggil makmum Orang yang mengikut Kita panggil yang mengikut tu me pengikut. Kalau dia datang daripada orang yang diikuti Okay So, imam kata ni bagi satu gambaran Satu daripada dia Dia tak boleh kedepankan Orang yang dia ikut Di dalam tempat Iaitu InsyaAllah dia Okey. Jadi macam mana kita kira-kira kaki dia? Jadi okay. kalau imam punya kaki macam ini, kita bagi jangan ke depan daripada lutut imam tu. lutut nak tu jari, jari imam. Dari lutut nak dari. Okey. Satu daripada macam mana kita nak gambarkan eh. Okey, DP kaidah is kita kita jangan ke depankan daripada imam. Semua apa yang kita rely on eh. We don't even rely on it belakang. Ni belakang kaki ni dengar ya. Heel. Huh? Tumbit. Tumit dah, tumit dah. Eh? Tumit as eh? eh? kita selalu kita rely on kita pakai tumit eh? ya. We put exert pressure kat dalam tumit kita. So imam kat sini kita tak boleh ke depan Macam mana kita nak kata ke depan Kalau ke depan Selalu orang tahu ke depan sini Tak Tak semestinya begitu. duak Okey Boleh tadi batal je For apa imam Sebahagian daripada apa yang imam pegang Imam kan pegang pun pada sini Makmum ni Kena dipanggil ke depan daripada imam Kalau dia Pemilai tumit ni Tutup depan daripada Sebahagian daripada apa yang imam Haa Dilek Macam-macam Kalau dia sama Makruh. Kalau ke depan sikit tak semangat Tak sah Itu okay, dah habis dia Keenam makmur harus tahu pindahnya imam okay. so, Terjemahan dia apa? Mereka tahu ni sejauh oh, nak berpindahkan ke rakan imam Ini ada lebih lagi untuk terjemahan dia lagi senang nak faham Lagi senang nak. Satu daripada syarat makmum adalah Dia mesti tahu Penggerakan imam Maksudnya Jadi imam bikin apa Dia kena bikin Sebab Satu daripada syarat dia Yang akan datang Dia tak boleh Tak boleh <coughs> Apa Membelakangkan imam Dengan dua rukun pilih, Ataupun Kedepankan imam Dan dua rukun Yang satu yang berjaya Dia mesti tahu Macam mana penggerakan imam Dia mesti tahu Dengan penggerakan imam Dengan apa dengan dia dengar suri imam apa tu satu daripada dia, dia mesti satu daripada dia dengan dia melihat imam okey kalau dia tak boleh lihat dia boleh dengar suri imam okay, kalau dia tak boleh lihat imam dia tak boleh tak boleh dengar suri imam macam ni nak ikut okey boleh juga dia ikut kalau dia nampak makmum makmum diker okey ataupun dengan lebih satu macam ni nak ni ni stages of macam mana dia nak tahu penggal ke imarah dia <coughs> lihat tengok imam Second dia apa Mendengar suara imam Tiga Melihat perbuatan makmum Yang mengikut imam yang sama okay? Yang keempat adalah Mendengar suara mubalik Kadang-kadang Kadang imam kata Allah Akbar Betul tu ada orang cakap Allah Akbar Itu adalah Dipanggil mubalik Iaitu di conveyor Orang yang Sampaikan pergerakan imam Suruh 10 orang boleh dikemaskannya Dan Alhamdulillah sekarang dah ada Okey. Jadi kita boleh tahu perkara ini Cuma takut dia apa Membalik ni nak kena cepat lah. Dia tak boleh lambat-lambat Sebab kalau dia cakap Allahu Akbar Dia tak cepat-cepat Terus Dia cakap Allahu Akbar ma Makmul fikir Imam dah Bikin Bangun Kalau macam apa dia Allahu Akbar Dia fikir Imam dah tengah bikin rukuk Kalau membalik Lepas tu lambat sikit Dia cakap Allahu Akbar dia. Kan dia fikir Makmul Dan dia nah, nah, nah. Ini tak boleh Gambarkan kalau dalam Keadaan sebab kan Kalau tu Sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah tapi kadang dalam sujud boleh Kalau macam dia lambat Jadi imam Jadi kita paya, Imam maling nak kena cepat Imam dan makmum berkumpul di dalam satu masjid Atau berada kira-kira dalam jarak 300 hasta Jika bukan dalam masjid Ini ini syarat penting Sebab tu anak cakap uh, Ini satu daripada Gambaran yang kita nak tengok Kalau anak ikut inti Anak nak keren dekat dengan inti lah. Kalau macam inti kat sini Ana kat sini. Orang ada fikir kita ni Ikut Tak boleh gambarkan Sebab tu dia kata The gap between imam Dengan makmum Tak boleh lebih daripada Dua per tiga Uh, apa namanya 300 ziro dia ni berapa ziro berapa banyak kira asta satu asta berapa saya kira kiri asta bro kita itu jangan cek kan kalau dekat dalam kalau dia berbeza dekat dalam masjid dekat masjid ni ni kira dekat masjid ataupun luar masjid ni okey titik pergi tu imam semain depan tadi kita kira 3.3 kalau 1.3 1.3 meter 1 hasan dan kalau 300 dekat 9 90 90 90 meter donde. Okey. Jadi apa? tak boleh lebih daripada 90 kita. Nanti nak check lagi ya speedometer kita. Sepatutnya okay. ada ada dalam buku. Aku buka. Okey. Uh, jadi selepas kita dah 90 start ni, ni kita take, sekarang kita ambil sebagai 90 start tak boleh lebih lebih daripada star. Tengok ni depends daripada kalau imam dengan dia ini kalau Dia dengan imam sahaja semuanya okay. Kalau dia ada makmum-makmum lain Kira daripada Saf terakhir Saf terakhir dengan dia Pun tak boleh lebih daripada 300 hasta okay. Itu maksud dia okay. Teruskan Makmum berniat mengikut imam atau niat jemaah Dan satu lagi syarat dia adalah Makmum kena niat imam Eh, niat makmum ataupun niat jemaah Okey, itu kita tahu Imam dan makmum mesti bersamaan aturan Susunan solat mereka Walaupun berbeza dengan rakaat Okey Makmum tidak menyalahi imam Di dalam perkara sunat fahisha Sunat yang ditegah menyalahi imam yang kelihatan buruk jika berlaku pertelingkahan tersebut okay. Ini yang syarat yang eh sebelum ni eh. ha, Apa Sama Nazam Mayang. Apa Terjemahan ni Terjemahan ni Imam dan makmum mesti bersamaan Aturan susunan solat mereka Walaupun berbeza bilangan rakaat okay. Ini maksud dia apa eh? Satu dia beri syarat eh. Kita tak boleh semain Fazabah nak semain Zoro okay. Imam pula semain Jenazah Tak boleh Tak sah semain Tak semain Dalam Mazat Imam Syafi'ah Okey Ataupun Kita nak semain Fardu Okey Tak semain Fardu Tapi Imam semain Gerhana Matahari Tabungan bulan dan dia buat dua diri dan dua rukuk Sebab kita punya uh, aturan semayang tak sama Lepas tu tak boleh Tapi kalau aturan semayang sama Walaupun berbeza rataan eh, Boleh So for example Semayang maghrib Boleh Kalau macam mana semayang maghrib Ini kalau macam mana korang kotak Semayang maghrib Imbau semayang isyak Boleh ikut Terima kasih tapi dalam keadaan yang pertama dua tadi semayan jemaah, eh uh, semaan asma maghrib, tapi imam semayan jenazah, ataupun dalam uh, as semaan asma maghrib, imam semayan uh, kusuf semayan gerhana bulan atau gerhana matahari. Dalam dua keadaan ni tak sah langsung semayan. Okey, yang selain daripada itu sah, tapi makro. siapa imam semayan subuh, asma semayan maghrib kalau kita gambarkan dia dengan kotak semena boleh kita lakukan seterusnya solat sunat sebelum badiyah tu semua boleh boleh cuma sebab tu ulama ada katakan sebab Semayang itu tak sama kan boleh jadi makruh okay, dan dan satu daripada dia an su, apa sunat-sunat badiyah sunat qabliyah badiyah tidak disunatkan jemaah Salat-salat yang tidak di sunat berjemaah. Yang makruh. Okey. Sekejap ikut imam. Lepas imam tu ni uh, uh, solat qotot uh, jama. okay. imam tu Salat a solat Salat binazat solat khas solat fardhu ni berjemaah taklah kalau macam jamak dengan asar tak masalah cuma jangan semayang sebab dia sama macam kalau ana sembang as asar parak kan? orang, orang orang ni suka kasar atau orang sembang subuh Dia terlupa punya subuh pagi-pagi jadi dia kata ana boleh ikut dia tak ada masalah pun cuma jangan cerita dia nak jaga makro sebab bisa dia okey sama dia macam imam dia kasar takkan salah. Dek kalau macam ni kadang-kadang kan kadang-kadang orang sebegini mak terus ikut. Patut dia tak ada masalah. Okey. Kan terus, okay. terus makmum wajib mengikut imamnya dalam segala gerak-geringan. Okey. Uh, ah, tak Janganlah oh. makmum tidak menelahi imam di dalam perkara sunat fahisyah sunnah ditengar oleh ahli imam yang kelihatan buruk jika berlaku pertelingkahan tersebut okey ni macam ini eh anak-anak bagi gambaran dia sebab kitab tu tak tak bagi aku macam mana gambaran dia satu daripada dia okey imam tengah baca quran kan dalam sembang tarawih sekali ada sujud tilawah okey imam sujud tilawah makmum wajib ikut kalau makmum tak ditunggu kat atas batas pinggir ataupun imam tinggalkan sujud tilawah makmum ikut eh makmum bikin sama dengan imam batal lelah ye tu satu betul dua gambaran eh. gambaran pertama imam tinggal eh makmum makmum imam bikin makmum tinggal batal imam tinggal makmum bikin batal satu daripada dia juga adalah tahiyat. Imam bikin tahiyat, makmum tak bikin tahiyat. Okey. Bila dia nak naik Kan kalau kita kata Kalau dia naik Lebih daripada kadar aa, Atas kuat Dia tak betul. Kalau dia turun Batal sama yang. Dan makmum Kena niat mufaraka Dalam kadar, dalam kadar Sebab Dia Dia ada satu kaedah Dalam fikir Kalau kita dah aa, Berpindah Daripada satu perkara yang sunnah kepada wajib kan ni kan kita pindah daripada sunnah iaitu tahiyat kepada eh, tasyahud tahiyat awal kepada bangun iaitu bangun kepada rakaat ketiga eh. so, for example dalam keadaan ni kita tak boleh pindah balik daripada wajib kepada sunnah tak boleh sebab tu dalam keadaan ni dia tak boleh melainkan kalau dia <coughs> tak, ada, tak ada keadaan dia boleh melainkan makmum makmum dia boleh makmum kalau imam Uh, apa, makmum duduk, okay, makmum duduk. ini tak imam tak awal dia terbangun, wajib duduk, okay, dia wajib duduk. jika okay. kalau dia tinggal kan, okay, Kada dia macam ni dok. untuk imam, selagi dia belum dalam keadaan lebih dia berlukuh, dia kalau balik tak apa. -apa. Sebab dia belum lagi berpindah kepada wajib. Kalau dia dah dah pindah daripada itu, maka dalam keadaan itu apa? Kita katakan bahawa dia dah tak boleh pindah kepada sunnah. Sebab dia dah pindah kepada wajib. Jadi, dari wajib tak boleh pindah balik kepada sunnah. Itu untuk imam. Okay. Untuk makmum pula. Imam bikin tashahud awal. Ini okay, gambaran. Tengok. Imam bikin tahiyat awal. Okay. Makmum terbangun. Dia kena patah balik Kena mata balik Kalau dia tak patah balik Batal sebenarnya Ini kalau dia bangun Kerana tak sengaja Kena patah balik Wajib okay, Kalau dia sengaja Imam bikin tahiyyat Dia saya tak nak Dia bangun okay. Dalam keadaan ni nah ha, tu tak tak dia tak diwajibkan untuk batal dia. Okay. tak diwajibkan untuk balik sebab dia berpindah daripada wajib kepada wajib sebab wajib dia adalah ikut tapi kerana dia sengaja kan okey ikut uh, rakaat apa dia dah tungguin mak orang kata kalau uzur eh, adalah uh, menghilangkan uh, pahala jamaah dia boleh tadi sambung balik kan. sebab tu bila tenteng uh, niat balik dalam sembahyang inti ni niatkan Memperimamkan orang ada khilaf antara ulama ada ah. ulama kata dapat pahala jamaah ada ulama kata tak makruh perkara inti buat ni adalah makruh tapi sebab inti ikut imam kan. jadi inti dapat pahala jamaah dia lebih kurang daripada orang yang perdi ikut imam daripada pertamanya. Jadi kita bawa masalah ini tak ada masalah. Boleh boleh boleh niat. Gerom ini mufarata. Cuma jangan jadi macam utuh lah. eh, cuma okey satu daripada syarat imam dia inti kalau it, tak tak di tak diwajibkan untuk specify siapa imam inti. Okey, tak spesifik. Cuma kalau inti spesifikkan Sekali salah Batal sebenarnya Okay for example Mana nak ikut imam Mana tengok belakang dia Ini, ini macam kasib lah Saja aku sempat Sebab tu Maghrib Lain tak nama Bermakmumkan kepada kasib Bermakmumkan dia yang wajib Tapi inti spesifikkan kasib <coughs> Tak dia Tahiat dia Dan, dan tahiat akhir Assalamualaikum Muhammad pula Dalam keadaan ni Tak sah sebenarnya sebab tu, imam yang dia ikut bukan tak di Ahmad tapi dia kasilah so, sebab tu jangan spesifykan imamlah okey maksud wajib mengikut imam dia dalam segala gerak-geri dia hmm. okay, jadi itu satu daripada dia kena ikut imam okay, nanti dia tidak ada keterangan di dalam kat apa Okey maksud kat sini eh first kali dia tulis kat situ eh. first kali ialah takbirnya makmum mesti belakang imam takbirnya imam So imam mesti takbir kita tak boleh mendahului imam di dalam tadbir Kedua, gitu okay, dalam takbir ini pun dalam takbir maknul mak, maksud ana dia tak boleh kita belakangkan imam imam habiskan Allah Akbar baru kita Allah Akbar. Kalau kita seiring dengan dia, imam Allah Bar kita Allah Akbar. tak sah semangat, okay tak sah semangat kalau kita sama-sama, okay ataupun sama-sama kira macam Allah Kita tengok imam lah ustaz ni Allah Sama-sama ni kira macam Allah imam Allah kita pun Allah ni sama-sama Tapi kita niat dengan dia Tak sah sebenarnya. Sama juga kalau macam Dia belum lagi habis akbar Kita dah niat Allah Tak sah Paham? Maksud apa dia Allah Sebelum dia habis akbar Kita dah Allah Akbar sah Tak jadi inti dia, dia punya akbar Imam punya akbar Akbar dia Sama dengan inti dia Allah Tak sah dengan semuanya Okey Jadi kena habiskan akbar imam Baru inti Baru inti tak berhenti Allah akbar Okey Ni nak kena tengok Maksud mutabak okay. Kisah tu daripada dia juga Baru uh, Tahu bahawa Dia tak sebut Apa namanya Ha, Kedepan daripada ru, dua rukun atau ke belakang. Satu daripada dia adalah Imam seorang makmum tidak boleh Kedepan dengan imam dengan dua rukun fi'li Walaupun sedikit Walaupun rukun itu pendek Rukun fi'li, rukun perbuatan Ada rukun panjang, rukun pendek Apa itu ok Jadi Rukun fi'li Rukun ke rukun perbuatan ke ini, perbuatan. Kan seketika nak ada, ada rukun kauli dan rukun bili. Dia terbagi kepada dua bahagian, rukun ringan dan rukun berat atau Panjang rukun panjang. Okey, rukun ringan dua ini apa? Ya, okay, pidan itu bangun daripada badan, jadi berdiri berdiri, selepas buku. Yang kedua adalah duduk di antara di antara dua sudut. Kini okay, dipanggil pingir dukun dengan, dia tak, dia. Ada betik kita akan belajar satu daripada syarat dia kita tak boleh panjangkan hukum. Lagi okay, satu daripada ni, ni kita tak boleh panjangkan dengan lebih daripada kadar Fatihah. Kalau encik pandai kadar Fatihah dan sunat yang disunatkan dalam situ akan sami Allahumma inna hamna bi al sama wa bi al alif kita panjangkan tu lebih kadar macam Fatihah dibaca dalam satu 1 minit setengah. Dengan kadar juga 2 minit, kalau orang itu lebihkan panjangkan dalam sini lebih daripada 2 minit kita resume 2 minit eh? batal sebenarnya walaupun itu tak kira. tak boleh panjangkan rukun ni dua, dua rukun ni dipanggil rukun panjang selain daripada rukun ni semua dipanggil rukun so, kalau orang itu nak diri lama-lama pun dalam fatihah sampai berjam-jam tak ada masalah cuma dalam dua rukun ni jangan Oh, sujud ni dia nak sujud setengah jam Tak ada masalah Sebab dia dipanggil urutan panjang okay. Ini dia dudukkan okay. Ini duduk di antara dua sujud syarat-syarat maklum dengan syarat-syarat. Jadi, -syarat okay. ini syarat-syarat imam. Okey. Syarat imam ada 11. Okey, betul. Cah imam ada sebelas. Pertama adalah imam yang kita nak ikut tuat Mesti bersifat tamiis. Tamiis. Tamiis ni adalah yang boleh beza antara apa? Mereka boleh makan sendiri, benda sendiri. Bukan disebut sendiri. So, kita panggil muiyis. Okay. Satu yang biasa imam mesti muiyis. Kalau dia balik, lagi bagus sah. Okay, tamiis dah cukup. Yang kedua ia berakal, ketiga Islam, keempat lelaki. Okay, jikalau kita nak imamkan ini adalah seorang lelaki sebab lelaki tak pernah boleh ikut perempuan dalam makmu. Okay, terus yang kedua ni ibu. Yang kelima cak nak kali Yang kelima adalah tidak wajib ke atas dia dia dah dipit balik sangat so dia punya syarat pertama tu dia jadi syarat imam dia Balik main. Sebab kalau dia boleh kena repeat balik main Tak sah dia dari imam Makmum tak sah untuk mengikut dia Yang ke-8 Yang 7 ke Dia mesti mengatakui Macam mana nak melakukan solat Enam, lapan, je sepuluh ye. Enam, janganlah ia mempunyai kelemahan atau kebilang. Yang ke sekaranglah bu, sembilan, sembilan. Janganlah ia membaca salah Sebuah salah yang boleh Merubahkan makna soal, uh, memak, uh, Merubahkan makna dalam Fatihah Fatihah sendiri Sebab Fatihah adalah rukun Kauli Kauhliqam okay. Dan ke sepuluh Imam tak boleh cacat lah. Makna dia cacat uh, apa Dia tak boleh So for example, memang bisu. Jangan pilih. Teruslah topenggerakannya. Teruslah. Kedudukan kat macam tu dividi. So, tak tak. Permukaan negeri ni tak tak tak ada masalah. So for example, memang apa nama dia? memang betul muzur. Okey. Dua sponsor dulu. Puri, Puri. daripada syarat jamaah imam <coughs> wajib tidur yang itu yang ke 11 janganlah ia menjadi makmum kepada imam yang lain ke 12 imam memenuhi segala syarat syarat solat. Okay. itu solat itu syarat syarat untuk imam, okay. ini syarat syarat untuk makmum. pertama mengikuti imam. So ini sebenarnya tadi kita cakap dia mesti belakang daripada takbirat ihram. Okey. Dan dia tidak boleh uh, apa uh, apa mengkedep, membelakangkan imam eh. Atau Mengkedepankan imam. Dengan dua rukun feliya. Eh. Itu satu daripada syaratnya. Okey, yang ketiga dia niat perlu kena niat imam. Eh dia kena niat imam pula Dia kena niat jamaah Ataupun niat mengikut imam Yang keempat Dia mesti mengikuti imam Di dalam suatu sunat Jadi, Kalau dia tidak ikut sunat tu Dia akan aa, Menjadi Nasar lah Jadi maksudnya For example Kalau imam bikin aa, Apa namanya Tahiyyat awal Dia kena ikut dan seperti mana, cakap, kalau Imam membuat uh, sujud tilawah, dia kena sujud tilawah. Kalau Imam tinggalkan, dia kena tinggalkan. Itu syarat. Itu, itu syarat dia. Sekarang mana, nombor 2? Nombor 4. Sekarang nombor 5. Nombor 5, dia hendak mengetahui Haruslah ia mengetahui segala perpindahan perbuatan imam. Terang yang keenam, dia harus percaya bahawa imam solat imam itu sah. Sebab dia satu daripada dia dia tak boleh percaya bahawa solat imam dia batal. Jadi faedah ada certain-certain thing eh macam perbezaan mazhab Lalu daripada dia, dia kena niat Dia kena percaya bahawa solat Imam tu sah dalam mazhab ni Jadi tak salah pun kita ikut Pelayan mazhab Tak pernah salah, cuma kita nak kena yakin bahawa Soalat ni sah dalam Mazhab ni sendiri, dan sah keempat solatnya makmum dan solat imam sama urutannya urutan solat. Jadi kita cakap tak boleh ikut solat aa, apa nama solat imam makmum solat maghrib tapi imam solat jenazah. Jadi apa ukur ukuran solat ni sama okay. Jadi itu kita dah habis bab solat ada ada apa? Jadi solat apa? itu okay, isteri belakang belakang belakang datang jadi okay. uh, satu dia boleh higmah kenapa perempuan si belakang bukan tepi sebab kalau sebab, sebab dia perempuan okay. sebab dan semalam kita kena keluarkan dia daripada diri kita segala syahwat sebab dia isteri kita memang aulah kena belakanglah bakal dia ke sebelah mungkin macam-macam boleh bagi kalau tempat-tempat jangan Ha kalau tempat tu terhad tapi kita nak berjemaah Ini sunnah sunat ni cuma kena jaga syarat tadi sebagaimana nak sikap makmum jangan ke depan daripada apa yang imam pegang walaupun sebahagian okay. itu nak kena jaga semua syarat-syarat sunat ni adalah perkara sunnah boleh tak ada pernah ada satu hadis bukan dulu eh, ada satu hadis Rasulullah SAW, pernah satu sahabat datang sebelah kiri Rasulullah tulak dia sebelah kanan sebab rasul nak ajar, ini adalah sunnah, bikin sebelah kanan dulu dan sebetul, adil ok, memang adil macam nak gerakan, saya pernah nampak ada berapa tu, tak, memang kena pelan, satu nak bikin perkara ni sekarang-kara, kalau kita bikin sangat orang minggit dah, tapi kena bikin pelan-pelan and then tak boleh ada penggerakan lebih daripada tiga penggerakan jadi, dia, kalau nanti tolak je bi-right tolak je tak boleh jadi dalam hadis tu kalau macam kita dengar teng Rasulullah macam pegang kepala dia, dia head, exactly. <laughs> jadi tak ada macam dasyat jadi pegang kepala dia ada tahu oh nak kena pusing sini mungkin ulama mengatakan eh ya, dalam keadaan hadang dengan kenapa Rasulullah SAW alaihi kepala dia ketika keadaan tu Rasulullah doakan supaya dia tahu apa yang betul dalam pemerintahan agama. Jadi eh, kalau kita doa lain <tip> dan dia <katanya>. kadu jadi <ni>. jadi <tip> kena difatuh dalam membuat perkara ibadah ni kita nak kena ada hikmah tak boleh macam kita suruh orang apa-apa sebab tu, Allah nak check approach kita nak kena betul. Approach dia aa, mainkan peranan yang besar dan nak memperubah orang. Kalau approach tak betul salah. Walaupun anda cakap ni ti, tiada berubah niat inti bagus nak ubahkan kaum kita. Tapi sebab cara inti ubahkan tu boleh buat orang tak nak ubah langsung. Betul tak? Jadi ni inti berbuat dengan perlahan-lahan. Satu ada cakap pengoman mengatakan bahawa dan nasihatu fil Fadihah. Kalau nanti nasihat seseorang tu Dia dalam halayat ramai itu bukan nasihat dia Nanti menjatuhkan maruah dia okay. Tapi tapi Dalam keadaan sama Orang-orang mengatakan An-nasihat tu fil khala' -fil Itu an-nasihat tu fil khafa' Itu kita nasihatkan kita, okay, Kalau macam bahasa sekarang Kita ambil dia Kita tarik dia orang-orang Dia niat Eh kita niat Bila Kita nasihatkan dia Itu adalah Sebetul-betul nasihat kita sincere dalam kita Itu pun kalau kita dah tarik dia Kadang-kadang kalau orang tak boleh terima Tak boleh dengar, tapi kita dan kita okay. Sebab tu eh Sebab orang Kadang-kadang kita sebab tak belajar Hak kawan Sebab tu kita tak tahu, sebab tu ada dalam Imam Al Wazali ada karang satu buku Dalam ihya Huku kul ukhua The Rights of Brotherhood asal tu kita tembalah. kita pihak pada teman apa saudara kita. So because kita tak di apa didedahkan dengan ajaran Islam yang se sebenar-benar ya. Sebab tu sekarang masalahnya sini. Suatu dia ada disintegration between orang yang baik dengan orang yang jahat. Islam tak diajar macam tak dia dibahagikan orang yang baik dah. Ya. Dulu jadi sama-sama. Saling mengingatkan itu al-mir' min bil-mu'min. Mu'min tu adalah cermin bagi mu'min yang lain. Bukan satu benda kita draw line. Mu'min tu adalah line bagi mana, tak ada. so, mu'min tadi. So setiap mu'min ataupun cermin kepada mu'min yang lain. Cara nak kan? Allah lagi satu. So nanti so, Okey. Wallahualam. Okay. Insya-Allah kita akan baca matrix for learn next week. Terus next, lah. next week Esok juga itu baca fikir, karena habis kan, dan sebentar lagi kita masuk belum masuk buat jemaah juga. Wallahu aleykum. Robbana, Robbana, minalam tana robbi alim Malaysia. Robbana robbi petina, robbi ahna nawakaran di mana di mana mahdi. Robbina robbi petina, robbi petina. Tapi tadi kau nengok ربنا سيراقب له شعورات رب رضا من كريم الوندي انا انا قلت قبل ان تاتينا و كل استطاعه رب توكلت على ضائطه وشطان ما ينبغي اكيد ان اوفى بكتابي فيه من نساء وعلى ال ال تمام وعلى سبيل الزين اللهم اغفر لي ذنوبي ودعواتي وسرغي ودعوات والديني ووالدينا ولا تجعلنا من الخالف والمكروه رسول الله عليك ولا حول ولا قوه الا بالله يا رب لا ترنا بي الا نصر والا نسنا الا الاشرط تصب علينا توبتنا لكل هوبه واستر لنا امراتي واميري واتي وابني ووالدينا يا ربي وغاليني ولا تجعلني ولا تجعلني سيدي فينا ولقليدي انبا او جيراني او صدوا والمصيب من اجل امين La biktisa bi minna bil-mustafa rasulina Allah bi-kulli suhili sallallahu wa sallamu rabbi alaihi anda habi wa arihi wa sahbihi adada tajusun walhamdulil ilahi bil-bad'i wa tana'i